A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 21. fejezet. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, és mondanékik. Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ővemhét, oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szólnéktek, Mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rájuk, és legott elfogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott. Mondjátok meg Sion leányának, ím hol jönéked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén, és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta valanékig, elhozzák a szamarat, és annak hét és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fák galjakat vagdalnak, és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiállt vala, mondván, Hozánna a Dávid fiának, áldotta ki ő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, Felháborodék az egész város mondván, kicsoda ez? A sokasság pedig monda, ez Jézus a Galileai Názáretből való proféta. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltok asztalait és a kalambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, meg van írva, az én házam imátságházának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek, és menének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítál őket. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala. Hozsánna a Dávid fiának, haragrog erjedének és mondának néki, hallod, mint mondanak ezek? Jézus pedig mondanékik, hallom.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 és a fügefa azonnal elszárada. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának mondván, hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen. Jézus pedig felelvén mondanékik. bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, amilyen fügefán esett, hanem ha azt mondjátok a hegynek, kell fel és a tengerbe, az is meglészen. És amit könyörgéstekben kértek, Mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a névfénei, amint tanít vala, mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat. Jézus pedig felelvé mondanékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire, ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keressége honnan vala? mennyből é, vagy emberektől. Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondván. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost minnyáján profétának tartják. És felelvé Jézusnak, mondának nem tudjuk. Mondanékik ő is. Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz mondta: „Egy fia munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvé mondta: Nem megyek, de azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvé monda. Én elmegyek, uram, de nem mén el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki: az első.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 és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, ezt mondván. A fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondának magok közt. Ez az örökös, jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlünk kívül, és megölék. Mikor azért megjó a szőlőnek, ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki.